Для чого вивчають мову погляду? Не лише через допитливість. Навчання багатьом професіям, приміром, артиста, педагога або журналіста не повинне обминати курс науки спілкування, куди входять і питання, пов'язані з мімікою, манерою поведінки і поглядом. Для спілкування людей, що належать до різних культур, першочергового значення набуває вміння безпомильно тлумачити вираз погляду співрозмовника. Як мінімум, усі ми повинні знати, що дивний погляд співрозмовника, вихованого в інших традиціях, не свідчить про його ворожість або зайву набридливість. Зібрані психологами дані дозволили підготувати відеомагнітофонні програми для виправлення недоліків у манері триматися. Очі, що бігають або навпаки, занадто пильний, липучий погляд. Оскільки такі аномалії бувають пов'язані з деякими неврозами, знання німої мови погляду набуває і медичної значущості. Результати цих робіт можна використати навіть у техніці. Психологи здатні підказати, скажімо, проектувальникам громадського транспорту, що пасажирів треба розміщувати в салоні так, щоб вони не були змушені упродовж усієї поїздки дивитись одне на одного. Це велике психологічне навантаження. До речі, саме щоб уникнути його, в метро багато хто читає або дрімає. Нарешті, дослідники погляду зробили свій внесок у розробку систем відеотелефону, переконливо продемонструвавши, якою мірою важливим є погляд у деяких випадках соціальної взаємодії. Коли відеотелефони зрештою широко увійдуть у побут – чи не траплятиметься так, що іноді ми викликатимемо до апаратів знайомого тільки для того, щоб кинути лише один погляд – ласкавий або вимогливий, запитальний або тріумфальний? Подивимось. Я ваші думки знаю і я по очах читаю. Нещодавно в одній психологічній лабораторії було проведено нескладний експеримент. Багатьом чоловікам показували дві однакові фотографії тієї самої світлоукої блодинки і пропонували порівняти їх. Усі досліджувані одностайно віддали перевагу одній із фотокарток, але жоден не зміг переконливо пояснити, чому. Тут симпатичніше і все. Зовсім ніхто не помітив, що на симпатичнішій фотографії у блондинки трохи розширені зіниці. І тільки. Зрештою, ніякої різниці. Вишається гадати, чому розширені зіниці надають жінці привабливості. Зіниці розширюються, по-перше, від темноти, по-друге, від емоцій, ну і, звичайно, від емоцій атропіну. Тепер згадаємо. Рослинне джерело атропіну має дивну назву Беладонна – красуня. Ефект відомий, виявляється, спокон віків. Зв'язок між шириною зіниць і привабливістю інтригує. І разом з тим, немає більш прозорої ілюстрації ролі підсвідомого сприймання в нашому спілкуванні. Систематика поглядів Все-таки вираз обличчя в кінцевому підсумку визначаємо за поглядом. Погляди підлягають певній систематизації. Всю їх нещисленну палітру можна розмістити між двома крайніми станами – заплющеними очима, повне розслаблення сон і гранично відкритими надзвичайне напруження, жах. Між цими двома полюсами вражають блискавку гніву і розігрують п'єси кокетування. Будь-який погляд можна схарактеризувати з точки зору участі в ньому симпатичного, збудливого і парасимпатичного розслаблюючого відділів центральної нервової системи.